nu vei ei duhul nostru pune cartea lui Isus el ne-ntea dus să zădești în noi harul vieții noi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 și s-ar fi putut spune că nu mai aveau nevoie de nimic, Duhul Sfânt prin gura Sfântului Apostol Petru spune că toți cei ce au ascultat cuvântul și au primit Duhul Sfânt trebuie să fie botezați în apă. De aici înțelegem că rânduiala lăsată de Domnul Isus, trebuie respectată cu cea mai mare sfințenie. Însuși Domnul Isus s-a lăsat botezat în apă în fața publicului de către Ioan Botezătorul. Botezul în apă este un semn văzut al unei lucrări lăuntrice nevăzute. Este poarta văzută a intrării omului în biserica lui Hristos. Fără botez nu poate cineva să facă parte din biserică. Sunt cazuri excepționale, cum a fost Ilharul de pe cruce, care pot intra în biserică numai prin credință pentru că n-au avut posibilitatea să fie botezați, dar din excepție nu se poate face regulă. Se pune de fapt întrebarea, dacă cineva care a crezut în Domnul Isus nu vrea să se boteze, de ce nu vrea? Cine are Duhul Sfânt înțelege că ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Lui este mai presus de orice. Botezul în apă era numai o confirmare în fața oamenilor a realității dumnezeiești care era în toți cei ce crezuseră. Aceste suflete erau mântuite și fără simbolul botezului. Dar pentru că erau mântuite, au ascultat și au umplinit și rânduia la botezului. Duhul Sfânt nu se coboară decât acolo unde i s-a pregătit un loc potrivit. Loc potrivit este numai acela care-i curățit prin sângele Domnului Isus, prin credință. Duhul Sfânt s-a coborât peste toți cei care ascultau cuvântul, căci toți au crezut în inima lor în Domnul Isus, așa cum l-a mărturisit Petru. Apoi, fiindcă au crezut, au fost mântuiți, iar ca semn văzut al mântuirii, au primit Duhul Sfânt sub forma vorbirii în limbi. Toate au fost după rânduiala lui Dumnezeu. Dar de ce a mai trebuit botezul în apă dacă au fost mântuiți și aveau Duhul Sfânt? Răspunsul este unul singur, ca să se împlinească tot ce a rânduit Domnul Isus și să fie mărturie publică a intrărilor în biserica cea vie a lui Hristos. Botezul în apă nu mântuiește pe nimeni, dar este mărturia unui cuget curat, după cum scrie în 1 Petru 3 cu 21 și un semn văzut al îngropării în moartea Domnului Hristos, Roman 6, 3 cu 4. El n-a fost instituit de formă de mântuitorul nostru și nici nu poate fi făcut în stare de inconștiență. Numai cine e conștient și vrea, numai acela poate fi botezat, pentru că nici mântuirea nu se primește decât în urma unei credințe conștiente în Domnul Iisus. Botezul în credința ortodoxă este taina prin care omul se curăță de păcatul strămoșesc și de păcatele săvârșite până la botez. Simbolica botezului este următoarea. Aducerea pruncului spre botezare la opt zile după naștere e amintirea tăierii prejur și punerea numelui lui Iisus la opt zile. De unde ia are cultul ortodox și alte culte învățătura cu privire la botezul pruncilor? În Noul Testament nu citim nicăieri că ar fi fost botezat vreun prunc. Presupuneri s-au făcut și se fac. Credința însă nu se întemeiază pe presupuneri, ci pe așa zice Domnul, pe cuvântul scris al lui Dumnezeu. Falsă este credința care s-a născut din presupuneri sau din învățătura oamenilor. Dacă greșim sau nu vrem să ținem seama față de un adevăr din Noul Testament, nu vom putea fi lămuriți cu adevărat nici în alte adevăruri ale acestei cărți. Cine nu vrea să se lămurească, întristează pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, a cărui lucrare este să mărturisească despre Domnul Isus despre adevărul său. Fiind locul potrivit aici, mai stăruim asupra învățăturii despre botez. Botezul face parte din o noului legământ ca și credința, ca și rugăciunea, ca și biserica. Domnul Isus pune fariseilor întrebarea, botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Întrebarea aceasta este atât de necesară ca mântuirea, ca viața. De ce? În primul rând pentru că vine de la Mântuitorul Hristos. În al doilea rând, pentru că numai așa suntem feriți de rătăcire, numai așa ajungem la adevăr. Vrem să știm de unde vine o învățătură, un obicei, o datină, o ceremonie sau o grupare religioasă mai veche sau mai nouă, mai numeroasă ori mai puțin numeroasă. Să punem cu toată sinceritatea inimii întrebarea: de unde vine, din cer sau de la oameni? Când zicem de la Dumnezeu, înțelegem de la cuvântul scris al Noului Testament, care este învățătura apostolilor. Răspunsul nu va întârzia să vină. Domnul Isus ne-a asigurat de lucrul acesta când zice: Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, sau, dacă veți cere ceva în numele meu, voi face, sau, Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, adevărul lui în toate privințele. De unde venea botezul lui Ioan? Răspunsul e limpede, din cer, de la Dumnezeu. Pe cine boteza Ioan? Răspunsul nil dă cartea sfântă. Oamenii care veneau la el, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Boteza Ioan și pe cei care nu-și mărturiseau păcatele? Boteza el pruncii? Cine se uită în sus, înțelege adevărul. Botezul fără pocăință nu este valabil, iar pocăința nu poate face decât cel care vrea să se boteze. Nimeni nu se poate pocăi în locul altuia, după cum nimeni nu poate mânca pentru altul. Dacă pentru botezul lui Ioan era necesară pocăința, oare pentru botezul rânduit de Domnul Isus să nu fie necesar acest lucru? Să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul nu este numai unul singur în orice problemă. Cine îl caută din toată inima ca să-l trăiască, îl găsește. Domnul a făgăduit lucrul acesta. Se cântă despre Isus, dar fără o întoarcere la El. E un păcat pe nă duc strain Dar niciun micciu. El iadul lui puternic jar, El iadul lui puternic jar. E un adânc de stricăciu. Vegere! Vegere! Vegere! Versetul 48 Și-a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Porunca pentru ca să fie botezați a fost numai pentru cei care au primit Duhul Sfânt și în urma primirii Duhului Sfânt au vorbit în limbi. Se pune întrebarea logică. Au primit Duhul Sfânt și pruncii care se aflau în leagăn? Au vorbit și aceștia în limbi? Cel cu judecată sănătoasă răspunde drept la această întrebare. Cel cu gândirea stricată de vreo învățătură sau de duhul de partidă va răspunde că și prunci au fost botezați. Cu un asemenea om nu se mai poate vorbi, nu pentru că nu înțelege, ci pentru că nu vrea să înțeleagă. Botezul în apă este o lucrare a credinței. Înaintea credinței Dumnezeu nu primește nici o lucrare din partea omului că nu au fost botezați pruncii care eventual s-ar fi aflat în casa lui Corneliu, putem spune sigur, întemeiați pe cuvântul lui Dumnezeu din faptele apostolilor, capitolul 8. Acolo citim, noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Când au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Deci nu ni se spune de copii. În noroadele acestea erau sigur și copii, ca pe vremea Domnului Isus. De ce nu au fost botezați și ei? Să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, silindul prin interpretare, să intre în tiparul concepției noastre sau al partidei religioase din care facem parte. Cine strică cuvântul, va fi și el stricat de Dumnezeu. După credința cultului ortodox și catolic, nașterea din nou se petrece în om atunci când el este botezat. Deci copilul de 8 zile când este afundat și scos din apa botezului s-a născut din nou. Un renumit teolog ortodox, Sergiu Bulgakov, scrie, cităm din Ortodoxia, pagina 190, Sibiu 1933. Botezul este naștere spirituală. Prin botez se naște totdeauna un om nou. Simbolul botezului are valoare numai dacă este realitatea nașterii din nou înăuntrul omului și aceasta se poate face numai de Duhul Sfânt. Petru a poruncit să fie botezați în apă numai după ce a văzut lucrarea Duhului Sfânt în aceste suflete. Nașterea din nou însă este egală cu învierea omului din moartea păcatului. Domnul Isus spune limpede, Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când de cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce-l vor asculta, vor învia, Ioan 5 cu 25. Numai cei care ascultă, care primesc în mod conștient glasul Domnului Isus, înviază din moartea păcatului, adică se nasc din nou. Cum poate un prunc să asculte glasul Domnului Isus? Să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cu învățături omenești, să nu călcăm cu bocancii minciunii peste trupul sfânt al logicii. Un teolog neoprotestant din zilele noastre, vorbind despre botezul rânduit de Domnul Isus Hristos, folosește o asemănare potrivită. Iată ce spune, cităm Este adevărat că botezul în sine este o ceremonie religioasă, dar aceasta creează anumite relații între Dumnezeu și cel ce se botează. De aceea noi prețuim actul botezului și susținem, după cuvântul Domnului, că numai cine crede și se botează va fi mântuit, după cum scrie în Marcu 16 cu 16. Aceste relații ce le creează botezul le putem ilustra cu actul căsătoriei. Doi tineri se iubesc și doresc să se căsătorească. Se duc la oficiul stării civile și în fața unui funcționar de stat semnează un act. Semnarea actului este o formalitate, dar această formalitate creează noi relații între cei doi. Tânărul devine soț, iar tânăra soție. Iubirea care le-a legat inimile nu s-a creat prin semnarea actului de căsătorie, ea a existat și înainte. Semnarea actului de căsătorie întruchipează formal această iubire, dar ea a creat relații de soți. Tot așa, deși botezul este o simplă ceremonie, odată săvârșit se realizează o nouă relație între Dumnezeu și omul care se botează. Cel ce se botează devine copil al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este tatăl său. Faptul acesta este arătat și în botezul Domnului Isus. De îndată ce Isus a ieșit din apă, din cer s-a auzit un glas care zicea Tu ești Fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Marcu 1 cu 11. Desigur, noi credem că Isus din veșnicie a fost Fiul lui Dumnezeu, dar prin actul botezului, această realitate, relație dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul întrupat în Isus din Nazaret a devenit cunoscută public. Am încheiat citatul. Emil Brunner spune foarte bine în dogmatica sa În actul botezului se îndeplinește vizibil ceea ce s-a realizat în interior prin cuvântul lui Dumnezeu și credință. Botezați în numele Domnului Isus Hristos. Formula aceasta nu strică într-un nimic formula spusă de Domnul Isus. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pentru că Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Unde este Fiul, este și Tatăl și Duhul Sfânt. Cine vrea să scoată o nouă teorie folosindu-se de formula aceasta, este un stricător al Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. E o mare plăcere și bucurie să rămâi în mijlocul sufletelor celor care l-au primit pe Domnul Isus ca mântuitor al lor. Și tu ești binecuvântat prin ei și ei sunt binecuvântați prin tine. Focul este mai puternic cu cât sunt mai mulți cărbuni la un loc.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 să cânți cântări despre Isus, dar fără întoarcere la El, e un păcat pe culme dus. E un duc străin cu gând mișel. Să cânți cântare despre Isus. Pe paro, la el E un păcat pe cât, pe E un păcat pe cât, pe cât, pe cât, pe cât, Vecherul Să cânti despre adevăr și har, Trăind pățarnic în minciun, i lui puternic jar, i lui puternic jar, E un adânc de Ve Vegere! Vegere! Vegere! Să cânți le cerul cel prea și să nu fi nascut din nou. E un drum de besnă pe pământ. E un drum de besnă pe pământ. E un luciferic clar eco. cu. Vegere, se cârzi de trupul lui Hristos, dar tu să fii de El străin. ial viacul lui de acum polos, ial viacul. Lui de acum polos, ia alșar pe lui cel vechi veni. De giere, Cântarea giere, de dar ceres. E-un divin pe altar mereu Şi-o poartă cel duhovnicesc și o poartă cel duhovnicesc Ca jertfă pentru Dumnezeu Vedere, vedere, They came.